Molt bona nit, benvinguts una setmana més aquí al Núvol de Fum, programa número 198 i últim de la cinquena temporada. Una salutació, soc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. Ens pots escoltar també per internet o per la TDT. Núvol de fum és una hora setmanal dedicada a la millor música ambient, electrònica minimalista i experimental. Per estar en contacte amb el programa pots visitar el nostre blog núvoldefum.blogspot.com on també hi trobaràs tots els podcasts i a la pàgina de Facebook del programa facebook.com barra núvoldefum. I bé, doncs, un any més arribem a la fi de la temporada. Avui tanquem la cinquena, com us deia, del núvol de fum, que com de costum tornarà al setembre amb piles recarregades i amb molta més música. També, com és habitual, us deixaré el megamixtape de la temporada amb el millor que ha sonat aquí al programa, una sessió que espero que us acompanyi aquest estiu i que, si tot va bé, tindreu disponible a partir de dijous vinent. Però anem per feina, ja que tancarem la temporada de la millor manera que sabem, amb novetats i amb bona música. Comencem amb la nova publicació en format físic d'Audio d'Audiotalaia, la col·laboració entre Erisoma i Lucas Bolaño, Ping-Pong. Els dos músics madrilenys uneixen forces en aquest primer disc conjunt, que han trigat un any a composar, enviant-se arxius i construint a poc a poc les nous peces que formen aquest treball. Comencem escoltant la titulada «La imaginada». Estem escoltant Ping-Pong, al primer disc col·laboratiu entre Erisoma i Lucas Bolaño, editat pel segell valencià Audio de Laia. Un disc que arriba en format físic, en una edició de 100 còpies numerades a mà i amb un disseny en cartró verd preciós. Escoltem una altra peça, El Viaje. Doncs així sona Ping-Pong, el primer disc col·laboratiu entre Erisoma i Lucas Bolaño, editat, com us deia, per Audio-Talaia. Continuem amb una reedició d'un disc de 2009, Memories Life Longer Than Dreams, del gran Leila Kirby conegut també com The Cartaker i entre d'altres noms. Una reedició que veu la llum a través del seu propi segell, History Always Favors the Winners, amb l'ajuda, com és habitual, de Boom Cat. Ambient dron, calmat i lluminós, amb el piano com a protagonista. Escoltem el primer tall, el que dona nom en el disc. Memories, life longer than dreams. Seguim aquí al núvol de fum amb més novetats, ara amb LCC, o les Cassi Cassiotone, que acaben d'editar el seu segon treball a Editions Mego, Bastet, que van estar també presentant la setmana passada al sonar amb un concert fantàstic a un auditori al sonar Complex, ple de gom gom. Un dels temes que van tocar i que forma part d'aquest nou disc és aquest, amb Doncs això són LCC, l'Escacicaciotone, des d'Astúries, estrenant el seu segon disc, Bastet, editat, igual que el primer, per Editions Mego. Nosaltres seguim l'últim programa d'aquesta temporada i ho fem amb la col·laboració entre Apocryphos, Cammerhead i Atrium Carceri. Parlo com no del Dark Ambien, del segell Creo Chamber La peça es titula All Dreams Mined. Acabem d'escoltar la col·laboració entre aquests tres artistes dels Aell Crio Chamber, Aporyfos, Kaerhaight i Atrium Carceri. Ja hi ha més novetats a Crio Chamber que ens estem guardant, donc ja per de cara al setembre, per de cara a la temporada vinent. perquè, bàsicament, això s'acaba ja, ens queda només una peça i ho farem, tancarem aquesta temporada amb la darrera novetat, la nova publicació del segell madrileny Seattle Dodd Records, capitanejat per David Mata, del qual escoltàvem un parell de temes també al principi, arrel de la seva col·laboració amb Lucas Bolanyo i aquest ping-pong que editat per Audio Talaia La darrera de Seattle Dodd Records l'assigna l'anglès Jared Sagar sota el títol de In Memoriam que utilitza les gravacions de camp com a material principal per a la composició de les dues peces de més de 10 minuts que el formen nosaltres avui, per tancar el programa i aquesta segona, cinquena temporada, ens quedem amb la segona d'aquestes peces d'In Memoriam de Jared Sagar. Doncs amb la música de Jared Sagar i aquesta nova publicació de Seattle Dodds Records arribem a la fi del programa d'avui, número 198, i també a la fi de la cinquena temporada del núvol de fum. Dir-vos que per mi és tot un plaer poder compartir amb vosaltres tanta música, tants bons moments i tants bons moments de ràdio. Espero al setembre tornar amb piles recarregades, com dic sempre, amb molta més música, i que vosaltres també eh, seguiu estant aquí, escoltant aquest programa, que humilment fem des d'aquí, des de Ràdio Mollet, Durant l'estiu, doncs sabeu que teniu tots els podcasts disponibles en el nostre blog, núvoldefum.blogspot.com. També us aniré penjant coses en el Facebook del programa, a facebook.com barra Núvol de Fum. I bé, així ja estarem en contacte. Recordeu també que a partir de dijous vinent tindreu disponible el Mega Mix Tape, amb una selecció del millor que ha sonat durant cada programa d'aquesta cinquena temporada del núvol de fum. I poc més que dir-vos, eh, de moment, que passeu molt bon estiu, disfruteu molt de les vacances, que us acompanyi la bona música, el bon ambient i ens tornem a veure al setembre. Estigueu atents tant al Facebook com al blog del programa perquè allà us anunciaré quin és el dia exacte que tornarà el núvol de fum. Mentrestant, que passeu un molt bon estiu i sigueu bons. Bona nit.